A první otázka je význam a účinok meditace Meta. Tak to na to asi nemáme čas, aby jsme to vysvětlili v detailu. První význam, tak to můžu vysvětlit, účinek trošku, protože to pochopit, nějakou dobu trvá. Ale je to velmi dobrá otázka. Všichni bez výjimky jsme měli meditovat meta, protože všichni bez výjimky, náš největší nepřítel je naše nelibost, zloba hm? z toho Pochází to strachy, nejistoty, starosti. Na to všechno je meta nepřekonatelný lék. Čili meta, krátce řečeno, je opak odporu, který je v nás. A praxi meta účinek meditace Meta je to, že v sobě odstraníme odpor. Jestliže v sobě odstraníme odpor, odstraníme tež strachy, starosti, zlobu. A tím pádem Životě, budeme mít jiné vztahy, nebo hm? to, co nejvíc devastuje lidské vztahy, to je zloba. A to, co přináší to největší utrpení, to je zloba. Význam slova Meta do slova, hm? to je slovo pálí, v páli jazyce, v sanskritu je to hm? to je, příští Buddha se jmenuje Maitreya, hm? to je s tím spojené, Maitreya je ten, který eh, má eh, schopnost plného Plné praxe, meta plné praxe lásky. Meta nejlépe se asi překládá jako láska. Ale doslova to znamená přátelství Od slova mita, hm? páli nebo mitra v sanskritu. Stav. Přítele se jmenuje Prátelství a to je Meta. V buddhistické tradici Prátelství je chápáno jako ta nejvyšší láska. Proč? Protože opravdový přítel je ten, který dává a nic neočekává, který dává i tak jako matka, he, v metasu je krásný příklad tomu, co meta je, tak jako matka opatruje he, svého jediného synáčka vlastním životem, tak ten, kdo praktikuje meta, opatruje všechny život, všechny bytosti v tom, Tož sebe, hm? pokud nejsme schopni opatrovat sebe a najít přátelství v sobě, pak nebudeme moci praktikovat tuto čistou lásku ve formě přátelství k ostatním. Hm? Proto opravdová láska je láska ke všem bytostem podčínaje sebou což je těžké pochopit. Jak se člověk může vidět rád, když jsme takový hmm, potvory. Na to, aby se člověk měl rád, přestože je takový potvor, musí eh, eh, praktikovat právě eh, ten způsob lásky, který Nerozlišuje mezi sebou a druhým, hm? mezi s, e, sebou a druhým, který e, je mu sympatický, hm? který je mu nesympatický. Hm? E, to je meta, to je opravdové přátelství. To je přátelství bez hranic. A metu, meta se praktikuje tak, že Člověk e, přeje, hm, všem bytostem, počínaje sebou, aby byli prostí, právě nepřátelství, zloby, hm, překážek a aby byli šťastní. A díky tomuto předsevzetí na základě koncentrace a pochopení nakonec vidí sebe a vidí i bytosti ve stavu štěstí. A účinek meditace meta je tedy co? Účinek meditace meta je, že tímto způsobem redukuje hm? sobě zlobu vůči druhým i vůči sobě. Zloba vůči sobě se manifestuje jak starostmi, depresema. Hm? Člověk, který praktikuje Meta, pak se zbavuje těchto starostí, strachu a začíná chápat bytosti jako jednu rodinu, všechny. Tím pádem má vůči bytostem laskavost. Hm? A tím, že provozuje i laskavost v sobě, tím měkne uvnitř. uvnitr. Hm? Přestože může být tvrdý navenek, zůstává měký uvnitř. Hm? A jestliže tedy praktikujeme meta, a jsme měkký uvnitř, flexibilní uvnitř, hm? ohební uvnitř. Pak i když se rozlobíme, nerozlobíme se opravdu. <laughs> hm? A tím pádem tež nebereme zlobu druhých vážně a nic nás nerozhází. To je, je to dobrý účinek nebo není? Hm? Stojí za to praktikovat? Tak to je v krátkosti, protože nemáme moc času. Hm? V krátkosti asi odpověď na tuto otázku. Jak meditovat a jak postupovat, aby jsme vstřebali tuto meditaci, tak to teď na to nemáme čas, aby jsme to pobrali, ale je mnoho zpisů, které o tom pojednávají. A já sám s oblibou učím Meta a čtyři háry Dle buddhistické filozofie, obzvláště ten, který praktikuje praxi bodhisattu. Základ praxe bodisatu jsou čtyři vznešené pocity, což je láska, soucit, radost a rovnoměrnost vědomí. Jestliže máme tyto čtyři vznešené pocity, v jakékoliv situaci si můžeme zachovat klid, a uvědomění. Já sám e, obzvláště dávám důraz na praxi hm, Meta a těch ostatních Brahmovia a budu mít kurz u sebe v Českém ráji od 1. srpna do 9. srpna právě na toto téma. Hm, ze z perspektivy, hlavně z perspektivy praxe Bodhisattva. Dříve jsem to učil hlavně podle Vysudymagy, které vládouji tradici tak, jak jsem se to sám naučil. Teď to spojuji hodně s bodhisatovským pojetím cesty, což je velmi lehké, protože objekt meta. Opravdové Meta jsou všechny bytosti. A všechny bytosti samozřejmě nemají žádných hranic. A proto je to vynikající prostředek, jestliže to spojíme s filozofií, kterou teď učím, transcendentální moudrosti, pak to spojit praxi Meta se pochopením přirozenosti vědomí, které není ohraničeno. Jelikož objekt je ohraničen, vědomí se stává ohraničeno. Jestliže objekt není ohraničen, a vědomí bude tež neohraničené. A jak vědomí bude ohraničeno, to byste teď měli vědět, že dáme věcí jméno a podle toho to zlišujeme, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Hm? Jestli to chceme nebo nechceme. Hm? Proto praxe Meta a pochopení transcendentální moudrosti, která přesahuje hranice Rozlišování hm? je výborné spojit dohromady hm? a o to se budu snažit právě v kurzu v srpnu. Hm? Tak jdeme k další otázce. Vymizne to, to Vymizne meditací karma, takže že ani nemusí být odžita. Vymizí? No, jestli pomocí meditace zmizí karma takovým způsobem, že nemusí být odžita. Pochopení zákonu karma je vlastně jeden z nejdůležitějších aspektů celé buddhistického pojetí světa. To, co nás váže na samsárický existenci, to je karma. A z čeho vzniká karma? Dle buddhistického, dle buddhistického pojetí karma vzniká z pění. Z ulpívání. A z čeho pochází ulpívání? Ulpívání pochází z chtíče. A z čeho pochází chtíč? Chtíč pochází z počítku, na který lpíme. A z čeho pochází počitek z dotyku s objektem. Hm? Jelikož v minulosti jsme ulpívali na počitky. Hm? Které vycházejí z doteku z objektu, jsme produkovali karmu a na základě toho máme jisté tendence se držet jistých objektů podle naší minulé zkušenosti. Čili podle buddhistické filozofie. Tato mnohorodost tohoto světa je založená na mnohorodosti karmy. Třeba takový pejsek, tady máme pár pejsků. Takový pejsek má, ačkoliv vidí stejné věci jako my, hm? má zájmy o, o jiné věci. Proč? Protože má jinou karmu. Hm? Teď tady máme různé druhy psů. Jestli byste studovali, tak na, ačkoliv jsou to psy, každý má jiné zájmy, jiný charakter, je to tak. <laughs> nejsou dva psy, který mají úplně stejný charakter. Hm? Proč? Protože jejich minulé zkušenosti nejsou stejné. Hm? Stejně tak i u nás, lidských bytostí, hm? přestože jsme lidi, hm? máme jiné choutky, máme jiné zájmy. Hm? A proto, ačkoliv vidíme stejné věci, zaj někoho zajímá to, někoho zajímá ono, jeden si ačkoliv vidíme stejné věci, přijímáme si jich úplně jinak. Proč si všimáme, úplně jinak? Protože máme jiné minulé zkušenosti, minulou karmu. A co znamená karma? Karma je, je současná vůle a minulá vůle. A současná vůle a minulá, minulá vůle řídí naši pozornost. Řídí to, čeho se všímáme a čeho se nevšímáme, co nás zajímá, co nás nezajímá. Hm? Tak ať si toho jsme vědomí nebo ne, vlastně u, už od narození jsme nalinkováni více našimi zájmy hm? a naší pozornosti. To, co věda nazývá dědičnost, to je tež karma. My jsme, si ne, my jsme si nevybrali, že se narodíme u takových a takových rodičů. A že budeme mít takový a takový tělo, to jsme si nevybrali. Karma není nic jiného než tak akumulace toho, čemu se technicky říká v Joze, nejenom v buddhismu samskára. Samskára znamená formace vůle na základě vůle. Doslova to znamená dělání dohromady. Na základě vůle pak děláme věci dohromady. Hm? Skládáme věci dohromady. A každý je skládá jinak, protože každý má jiné chtíče. Každý mu se líbí jiné věci a zase jiné věci se mu nelíbí. Hm? A teď? My se hádáme, jestli to je opravdu hezké nebo nehezké, chutné nebo nechutné. Pro někoho je to chutné, pro někoho je to zase nechutné, pro někoho je to dobré, pro někoho je to špatné. Je tomu tak? Jenomže nevidíme, že to není nic jiného než akumulace naší minulé karmy. Hm? Normálně my, bytosti, si toho to procesu nejsme vědomí. Aby jsme si toho byli vědomí, musíme správně meditovat. Jestliže správně meditujeme, čím dál tím víc to bude jasné. Proto, jak už jsem řekl, v meditaci, jestliže meditujeme správně, překážky jsou požehnání. <laughs> Pokud není překážek, tak nepoznáme, že jsme v božích mlýnech a nevíme ani kam nás berou. Jednou nás hodějí do dobré situace, tak se radujem, zase po druhý nás hodějí do špatné situace, tak jsme z toho depresivní. Hm? Jestliže meditujeme, tak, bychom, tak si toho začínáme být vědomí hm? a odpojujeme se, protože chápeme, že vlastně vše záleží na doteku. tak dává věci dohromady. Když jsou dohromady, tak pak je zpracujeme vůlí. A když je zpracujeme vůlí, znamená to, že máme libosti a nelibosti. Lidově řečeno, že v tom plavem. <laughs> tak doufám, že se to stane čím dál tím jasnější a že všichni se staneme moudřejší a moudřejší a tím pádem náš svět bude o to lepší. názor vplyvu AYAHUASKY Co právě? je ayahuasca, To je taková liana ta liána jako, jako droga, no. to A jo, hodl, to jsou dý... ty šamani, co bylo, no, no, no, no. tomu se říká ayahuasca. No, to je to, to jsem nikdy zkoušel, tak nemůžu. <laughs> Někdo to zkoušel? Co to dělá? To jako LSD něco? Mm -hmm. Já žádný názor nemám, protože jsem to neskusil. <laughs> nemám ten dotik s tím. Ale samozřejmě drogy můžou být otevřené. Hm? To, je, to je fakt. Ale e, já osobně, co jsem poznal, později jsem žil víc než půlku života v Ázii a poznal jsem mnoho různých eh, mnichů z, z Ameriky a z Evropy. Většina z nich jsou bývalí hypíci, co drogovali hm? a pak eh, se dali na duševní vědy. Hm? Na jógu nebo na, na buddhismus. Hm? Hm? Takže ty použití drog je, může být e, otevřený. Hm? Obzvláště v naší materialistické společnosti, která si e, duchovních e, hodnot neváží. Hm? E, u nás e, se prakticky o duchovních hodnotách nemluví. Hm? A teď e, vezmeme drogy a najednou e, vidíme, že e, rostliny dýchají, že svět je magická záležitost, že barvy, které vidíme normálně, vlastně to je úplně omezené vidění, barvy to je něco, nepochopitelná krása, kde se projímá jedna barva s druhou. To všechno může v drogách člověk vidět. A tím pádem si uvědomí, že vlastně ten způsob života, jak žijeme, je vlastně jako ve vězení skoro. Že naše, naše smysly jsou tak omezené, že to, co vidíme, je vlastně nepodstatná část reality, ve které žijeme. A toto může být velký otevření. Ale jakmile u toho člověk zůstane a stane se závislý na drogách, tak pak to může mít nedobré následky, ale špatné následky. Přestože tam to počáteční otevření bylo, jestliže to otevření bude pokračovat, být závislé na drogách, hm? tak ta osoba, která to otevření měla, eh, zdegeneruje. Jestliže ale to bude podmět k tomu, aby eh, přijal nějakou duchovní disciplínu, a duchovní vědy nejsou možné bez disciplíny. Pak je to velká věc. Pak se to dá i doporučit. Je jeden známý český parapsycholog, možná, že jste o něm slyšeli, Grof, Stanislav Grof. Viděl jsem, že v knihovně Roman má jeho knížky. Můžete si přečíst. ten má mnoho, udělal mnoho, mnoho zkušeností právě s drogama u různých lidí. Kromě jiného jsem slyšel krásný příběh o něm, že on dělal, on šel do Himalají a dělal, protože měl asi prostředky z Ameriky a dělal pokusy z nějakých grad na to měl, s drogama na, na joginech. A našel si pomocí jistých jeho spolupracovníků, našel si opravdu kvalitní joginy, někde vysoko v Himalajích, který prostě už sedějí léta v meditaci, a dal jim LSD, dokonce trojnásobnou dávku, a pak se jich ptal, co pocituji. Ani říkali nic, jenom strašně špatnou chuť v puse. <tějí> <tějí> <tějí> Jestliže se vědomí o tebe, tak e, e, my nepotřebujeme žádné drogy. To, co prožívá jogin, je nad požitkem drog. Protože ti, co nemají disciplínu, ti v tom můžou lítat v drogách. Ti, co mají disciplínu, ty získávají autentickou zkušenost, kterou který už se nedá lítat. A ta autentická zkušenost, to je pravda. Jak už jsem se zmínil včera, v indické filozofii yogická zkušenost je takzvaná pramana je valid means of knowledge, jako opodstatněná podmínka pravého poznání. Stejně tak, jako já vidím tady černou barvu, jestliže jogín vidí jisté hlubší zážitky, tak to je stejně opodstatnění jako to, že tato barva je červen, černá. Jestliže můj zrak není eh, nemocný a nevidím to dvakrát, nebo nevidím to přicházet do jiné barvy, tak všichni se můžou shodnout, že tato barva je černá. Ještě otázka, nebo to je poslední? Ještě. Ako cítíte fyzické tělo pri zažívání mentálního dechu. E, mentální a, e, a fyzické je jeden proces. To je třeba si uvědomit. Hm? Jestliže se nacházíme ve stavu samády na dech, to, co e, Vidíme jako objekt věmu, do kterého se vnoříme, to je vlastně část těla. Hm? To světlo, které vidíme, to je část těla, to není, to není subjekt, ale to je objekt. Ale subjekt a objekt se spojí, protože subjekt a objekt za jaké v jaké situaci se můžou spojit. Protože subjekt a objekt se stanou jemnými. Hm? Jestliže se naučíte meditaci vypasaná, pak můžete sami vidět, že vědomí má schopnost produkovat formy. Hm? A to, co je Foremné, to se skládá ze čtyř elementů. Ta, to světlo, které vidíte na, na nose, to se též skládá ze čtyř elementů. Kdybyste pak se naučili meditaci na elementy, kterou jsem tady učil posledně, tak můžete to rozložit na kalápy. Tak víte, že to je foremnost. Ale vědomí žádnou foremnost nemá. Ale vědomí může produkovat foremnosti. Ale samo žádnou foremnost nemá. Čili to znamená, jestliže Jestliže se objekt zjemní, vědomí se též zjemní, jak jsem vysvětlil, jenom jemné vědomí může vnímat jemné objekty, hrubé vědomí, jemné objekty nepozná. Proto jsme mluvili tady o drogách. Když si vezmeme drogy, tak můžeme na základě drog se nám otevřou smysly a můžeme vnímat jisté jemné předměty, hm? Což může být velké otevření. Ale v meditaci se to děje ne na základě drog, ale na základě disciplíny. Hm? Eh, disciplíny podmanění smyslu a disciplíny koncentrace. Bez této disciplíny se nikam nedostane. Jestliže tuto disciplínu máme, Podmanění se smyslu a, podme a e, koncentrace. Koncentrace je tež nic jiného než jistá disciplína. Jestli tu disciplínu máme, no tak náš počítek těla samozřejmě bude e, jemnější. To ale neznamená, že když máme nějakou e, vadu těla, jako mám já a tak, že ji necítíme, můžeme ji cítit, ale e, ten počítek bude jemnější, tím pádem e, nás to nebude rostylovat. Hm? ten, kdo má zkušenost meditací, meditaci, no tak má i jasnou zkušenost těž těla a vědomí, které je lehké, které je primé, které je e, e, ohebné, hm? které je e, snadno použivatelné, hm? e, které je e, jemné, hm? když e, Pochopíme, že vědomí je závislé na objektu a objekt je závislý na, na vědomí, tak všechno tohle je jasné. A v budismu to je část souvislého vznikání. Souvislé vznikání je vždy mnoho příčin, mnoho důvodů dohromady. Co je složené? A vše se děje díky těle a vědomí pohromadě. Když nejsou pohromadě, co se děje? <laughs> hm? Tak nevíme nic. Hm? Ale není to tak snadné pochopit. co je to vědomě rozprávať. Vědomě rozprávať znamená, že člověk mluví, ale neidentifikuje se s jeho mluvou. To je vědomě rozprávat. To znamená, když mluvíme mluvíme třeba o hezkých věcech, tak se jich nedržíme. Mluvíme o věce, které nejsou hezké, tak nemáme v sobě žádnou zlobu. Hm? Dle buddhistické filozofie naše pohyby těla a naše mluva je manifestace, přímá manifestace našeho vědomí. Hmm? Jestliže je vědomí rovnoměrné, naše mluva bude rovnoměrná, přestože mluvíme o. Eh, eh, věcech, které jsou spojené s nelybosti a tak dále. Nebude v nás nelibost. Protože chápeme, že slova jsou jen slova. Prečo se počas meditačního retreatu nemá rozprávat. Protože tím, že mluvíme, hm, roztilujeme mysl. Protože to eh, eh, mysl, je, která je roztílena je vždy ukecaná mis. To je třeba si uvědomit. Rozptýlená mysl je vždy ukecámis. Mysl. mysl, která není rozptýlená, to není ukecaná mis. To nemá zájem se rozptilovat. Mluvení o věcech je pro většinu z nás prostě rozptylování vědomí. Hm? A rozptilování vědomí je na základě čeho? Hm? Na základě chtíče. Hmm? To je třeba poznat. My mluvíme, mluvíme mnoho, že chceme to, chceme tamto, chceme zase ono. Hmm? Co pak se v televizi a v rádiu nenapovídá? <laughs> hmm? Když eh, chceme málo, mluvíme málo. A když mluvíme, má to smysl, hm? k něčemu to vede, je to užitečné pro nás i po druhé. Ale teď podívejme se, zdali pak, většina toho, co namluvíme, je užitečné pro nás a užitečné pro druhé. Hm? Zdali pak jste se na to tak dívali? Hm? Jestliže se na to tak podíváte, no tak e, uvidíte, že e, při během meditačního retrýtu nemluvit dává smysl. Jestliže mluvíme, rozptilujeme se, rozptilujeme, no, pak v meditaci, Tento zvyk se bude manifestovat tím, že jakmile se budeme snažit koncentrovat na dech, přijdou jiné mysle. A ty nás budou stále otravovat. Proč nás budou otravovat? Protože jsme nepochopili, Že lpíme na slovech, lpíme na konceptech. Teď meditujeme a začínáme si toho být uvědomí. Jelikož lpíme na slovech, píme na konceptech, proto se nemůžeme soustředit na dech. Jestliže nelpíme na slovech, nelpíme na, na, na konceptech, tak nemáme žádnou překážku se koncentrovat na dech. A mysle nás nemůžou obtěžovat. A zmizej samotný, samotný, protože se jim nevěnujeme. Ale když mluvíme, z jedné mysli vychází další mysl a z další mysli vychází tři další, a z tří další vychází pět dalších. Tomu se říká technicky v buddhismu i v joze prapanča. Co znamená prapanča? Prapanča znamená rozšíření vnímání na základě chtíče. Když vnímání se rozšíří na základě chtíče, tak z jednoho rozlišování bude mnoho, mnoho dalších rozlišování. A rozlišování spojených s čím? S libostí, nelibostí. A to je svět nemeditujících. Ti, co meditují, tak vidí tento svět jako eh, něco, co není vítané. A jestliže mají, eh, jestliže praktikují bodhisatovskou cestu, tak můžou být eh, přítomnosti lidí, co kecaj, kecaj, kecaj, ale nebudou tím poznamenáni. A můžou ji ukázat, že jenom sami se zaplétají do svých libostí a nelibostí. To je bodysatouská cesta. <laughs> a teď konečně jednu otázku poslední, Mohli byste povědat víc o dáně daru pro učení. Tak to, myslím, dneska budeme mít v diamantový sutre. Ten učení, neboli darma, to je ten nejvyšší dar. Proč? Protože. Dár pravdy je ten nejvyšší dár a pravda, jedně pravda o pravdu, může pomoct. Ale aby pravda o pravdu pomohla, musíme mít jistý zázemí. Hm? Pokud ho nemáme, no tak, když jsme hladoví, tak budeme myslet stále na to, jak se najíst. a nebudeme receptivní po darmu. Hm? Ale jestli eh, máme to minimální a máme jistý zájem o darmu, no tak darma je to nejvyšší, co člověk může dávat a co člověk může přijímat. A jestliže to přijímá to, protože jsou jisté podmínky na to. Mnoho lidí může slyšet darmu e, mnohokrát, ale nic nepřímo. Prýmať darmu, to znamená tež, e, má v sobě člověk jisté předpoklady, jistou, jistý zájem, jistou víru. E, i s tou koncentrací, schopnost koncentrace, hm? pak eh, darma, dávání darmy bude spojeno s přijetím darmy. Hm? opravdové dávání darmy je spojeno tež eh, s, s pochopením eh, těch, kteří darmu přijímají. Buda je ten, který, jak jsem se zmínil včera v Malá Sutra, ten, který jenom mluví darmu, ale všichni ji poznávají podle svých schopností. Buda mluví jenom darmu. Proč? Protože se nachází ve stavu darmy. A do stavu darmi patří i veškeré prožitky, což my nevidíme. Veškeré prožitky, které máme, jsou vlastně prožitky darmě. To ale Buddha vidí, my to nevidíme většinou. Třeba někdy jo, ale většinou ne. Kromě darmy v podstatě nic neexistuje. A právě proto, to je to, co se učíme, dán darmi je vlastně, dávání darmi je vlastně dávání všeho. A proto dávání darmi je to nejvyšší dávání. A aby člověk mu mohl dávat to nejvyšší, musí být v souladu s tím nejvyšší. Mnoho lidí chce dávat darmu, ale nemá na to. <laughs> a Opravdu dávat darmu a být v souladu s darmou a naladit druhé na darmu, to není snad, snadný úkol. To. Aby jsme toho byli schopni, musíme první se naučit přijímat darmu. Hm? Jestliže se naučíme přijímat darmu, pak se můžeme postupem času naučit i dávání darmy. A to je nejvyšší dávání, protože to implikuje všechno.